إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهجه الله فلا مجل له ومن يدرل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحته لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله sallallahu aleyhi və alə əlihə və sahbə və səlləmə təhsirəmən kəzirə ilə eyvəd Amma, bazı öz qədəşlər, həmşə olduğu kimisi dallardan qozmalıdır və Peygamberimiz sallallahu aleyhi və sələminin yolunu tübrik etməyini Üçüncü səsil, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin sapsıb baharədə baharq olanlardır. Rasulullah s.ə.v-nin saçı barədə varid olanlardır. İmam Əbu İsa Ətrimizi bu fəsilə ayrıca zikr etmiş və burada Peyğəmbər s.ə.v-nin saçların nə cür olduğunu, onun bu saçlara necə baxdığını, onları hansı vaxtlarda daradığını xəbər verən hədislər varid etmişdir. Albu ki, bu bu fəsildə birinci fəslə Peyğəmbər s.ə.v-nin xilqətinə aittir. Bu hədislərdə sahabələr qədər vermişlər şir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləminin saslarını bəzən qulaqlarının yarısına, bəzən qulağının mərcəyinə, bəzən də çiğinin üstünə səpərdir. Bütün bunlar onu bildirir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləminin səbəbsiz olaraq saslarını qırxmazdır. Yəni, onun her zaman sası olardı. Bu xüsusda İbn-i Qiyyim, rəhiməlullah, Zad-ül-Muad fiyhəd-i əsərində demişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, saslarını ya buraxar, ya da tam qırxardı. O, həs vəqsatının bir qismini qırxıb, bir qismini saxlamazdı və yalnız həc və ümrə ziyarətləri əsnasında saslarını tam qırxardır. Demək, Rasulullah s.ə.vəsələmin saslarını hərdən çiğinlə qədər uza dər və ərabil uzaqlarından alıb onları qısaldadır. Rasulullah s.ə.vəsələm əvvəlki peyğəmbərlərin Musanın, İsanın digərlərin həmçinin saslarının uzun olduğu və ya cinindən bir qədər ifara olduğunu dəst etmiş həmçinin quran kərimdə onlardan biri barədə yəni onun sasının, saqqalının olması xəbər verilir Harun aleyhissalam ki, qardaşım Musaya deyir ey anamın oğlu, saqqalınla sasından tutma. Bütün bunlar onu gösterir ki Peygamberlerin hamısının sası ve sakkabı olmuştur. Yeri gelmişken giydiler ki, insan sasının dört haldan birinde bir sırf. Dikkatle bu hallara nezer yedirin. Hed ve ümre ziyaretleri etmesinde Saçlara, silkə, bit və s. düşdükdə sərinlənmək üçün və bir də batil əqideyə qulluq edən kimsələrə oxşamaq məqsədi ilə. Bu hallardan birincisi vacib, yəni həz ömrə ziyarətlərində saçı qıxmaq vacibdir. İbadətin bir hissəsidir. İkincisi caiz, ola bilər. Saçı qırıqmaqla səfəstəxi xəstəlik aradan qalxsa və ola bilər saçları qırıxmadan hansısa bir dərman vasitəsi ilə başda olan xəstəliyi aradan qaldıra Üçüncüsü, luba sərinlənmək üçün çox isti olarsa qırıqmaq atmağa icazə verilmir. Dördüncüsü isə haram sayılır. Ki, məsələ özünü oxşatmaq məqsədi ilə saçını qırıqmaq 24. ediz Enes ibn-i Nalik radiyallahu mədəmişdir. Resulullah sallallahu aleyhi və səlləmin səsları ularlarının yarısına səkilə. Bu edisi Ehməd, Muslim, Abu Davud, Nesəy və İbn-i Məzə rəva edirmişdir. Hadis, ediz Digər edizlərdə Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sallallahu aleyhi ve sellem'in kulağının nereciyine veya bildirilir. Bu hadiste ise kulağının ortasına çattığı bildirilir. Ümam İbni Kesir rahimahullah, bidaye ve nihayetlerinde bu hadislere bazisini zikret ettikten sonra demiştir. Bu hallar arasında heç bir ziddiyet yoktur. Belki onun sallallahu aleyhi ve onun sallallahu aleyhi ve Bazen de kısa olmuştur. Odur ki onun saçlarını verseden sahabelerin her biri gördüğünü haber vermiştir. 25. edersin. Aişe radiyallahu anh'a demiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir katlan su götürüp güsüdederdim. Onun saçları Çin'in üstüne ve Merzey'nin aşağı düşenidir. Buna dechir Ahmed Abu Davud, Tirmizi ve İmam Sügnani rivayet etmiştir ve Muhammed Nasiruddin Albani Muhtasar'ı Şemael'sinde hadis-i hasen sahih olduğunu demişdir. İmam Tirmizi bu hadisi sünne eserinde naklettikten sonra demiştir. Bu hadis hasen sahih və yalnız bu yönlə rəvayət edilmiş bir hədisdir. Bu hədis Ayşədən başqa istinadlarla rəvayət olunmuş və həmin rəvayətlərdə onun sasları çiğninin üstünə və məzəyindən aşağı düşərdir sözü zikr edilməmişdir. Hədisən axırı Və Əbu Abdurrahman İbn-i Abuzinad etibarlı rəvidir. Yəni, hədisin bu rəvayətində sonundakı axırıncı cümlə bu, etibarlı rəvinin əlavəsidir. Belə rəvilərə sika deyilir və ərəzə ziyadətə sika, yəni etibarlı rəvinin əlavəsi də məqbuldur, rədd olunmazdır. Malik Məniyyən Ənəs Rəhməq onun etibarlı rəvi olduğunu söyləmiş və onun rəvayət etdiyi hədisləri yazmağı buyurmuşdur de demək istəmişdir şey, Abdurrahmanın bu rəvabəsi müətəbər fəindir. <gülüyor> Habilə İbn-i Məin, Abdurrahman İbn-i Ebu Zinadın olduğunu bildirir, demişdir. O, Hişam İbn-i Urva'dan hədis rəvayət insanların en etibarlısıdır. Bu rəvayətide Abdurrahman mahs Hişam İbn-i Urva'dan. O da atası Orvad ibn o da Hayeşa <gülüyor> rəziyallahu anha cavadı anh. rəvisi Hayeşa bint Əbu Bəkr Abdullah ibn Əbu Kəhafə, Osman ibn Əmir ət-Teymiyə rəziyallahu Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm'in zövcəsi, möminlərin anası Bu ümmətin qadınları arasında İslam dinini ən yaxşı bilən qadın və ən çox hədis rəvayət edən yedi sahabədən biridir. Peyğəmbər s.a.v.dən 2210 hədis rəvayət edilmişdir. Buxayə o muslim bir ondan 174 hədis, ayrı-ayrı vaxtda 54, muslim isə 69 hədis rəvayət edilmişdir. Onun təbliğlərinə dair neçə nəticələr var idi olmuşdur. Bunlardan bir nümunəsini gətirək. Bir tərəfə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm "Sən həm bu dünyada, hem də Ayşə, həm də axirətdə mənim zövcəm olmağa mı? deyə soruşdu. Ayşə elbetdar razıyam deyə cavab verdi. Onda peyğəmbər sallallahu əleyhi və buyurdu. "Dünyada da" Ahirətdə də sən mənim zövcəmsən. Bu hədis Ayşə radiyallarına açıq aydın cənnətlə müjdələməsinə xəbər verir. Lakin, Rasulullah s.a.v. zövcəsi olması və müminlərin arası olması ətəyilmişdir. Rasulullah s.a.v. zövcələrinin hamısı onunla birlikdə bir dost sənətində olacaq. Digər bir hədistə Peyğəmbər s.ə.v yenə bu qadını tərif edib demişdir. Kişilərdən bir soxları kamilliyə satmışdır. Qadınlardan isə yalnız Firoğunun həyat yoldaşı Asiya və İmranın qızı Məriyyən kamilliyə satmışdır. Ayşənin digər qadınlardan üstünlüyü isə ətli şorbanın başqa yeməklərdən üstünlüyü kimidir ümmətin ən fəzilətli qadınlarından büyüdür, radiyallahu anh. Və Nur surəsinin 11-ci ayətindən 22-ci ayətinə qədər qiyamətə qədər oxunacaq o ayələr onun nəcə fəzilətli qadın olduğuna yenə dələr edir. Burada Ayşə radiyallahu anh bir qabdan su götürüb üsl edək, Bukhari'nin sahihinde bu kabın fərək adlandırıldığı haber verilir. Fərək. Bu kabın fərək verilir. Muslimin sahihinde ise bir fərək üç sahaya beraber verilir. Ve logatlarda sağ ölçü bahiridir. Ve 4 mudda beraber bir mudda insanın iki oğuzuna beraberdir. Demek Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləm onun zövcəsi cəmi 12 oğud su ilə qüs edərdir. Və bu da onlara bəs edərdir. Əlbəttə ki, suyun qədrini bilən kimsələrə az miqdarda su belə bəs edir. Allah o suya bərəkət verir. Dikkat edin. Rəva et ki, bir nəfər Cabir ibn Avdullah qüsül barəsində soruşdurub. Cabir, sənə bir sağ suç kifayət edər deyə cavab verdi. 4-9-cəsəvirdirsin. Orada, orada, oradaşılardan birisi mənə bəs edəmir deyə etirazını bildirdi ki, cavab ona dedi, saçı sənin saçından daha gür, özü də səninlə daha xeyirli olan birisinə bəs edərdi. Rasulullah səniq müqəssirdirsin. Dörd avuç su təzəvr edirsizmə? E bu, həmin süni nə olduğunun ikindisi də israfa yol görməməyə dələyək edir. Âişənin güzlədərdir sözü, onun bir dəfə yox dəfələr və Resulullah sələmlə birlikdə güzləddiyindən xəbər verir. Bu da Şəhinin öz dövləti ilə bir yerdə, bir vaxtda və bir qabdan su götürüb qus etməsinin caiz olduğuna qəbalət edir. 26-cı Ov. Bara İbn Abbas rəziyallahu deyibdir. Peyğəmbər sallallahu orta boy, əllik kürək bir adam idi. Saçları və qulaqlarının mərkəzinə çatır. Bu hədis bu arada 3-cü və 4-cü ədəbiyyatlarda artıq danışılmışdır. Əbizə hədiss hədisdir, Buxari 27-ci hadis. Qata əzə rəhməhullahə iste. Mən anəsən, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin idi deyə soruşdun. Dedi: Onun saçları nə qıvrım, nə də dümdür idi. Səndə qulaqlarına mürciyənə çatdır. Bu hədis bu barədə hədiss də 1-ci və 2-ci dəstlərdə danışmışıq. Bu hadis təsnif Buxari, Müslim, İhsay və İbn Məcəz Bu səhabedir. 28-ci əl Əbu Talib radiyallahu anh demişdir. Bir dəfə de Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm məscidə gəldi. Saçlarında 4 pürik var Bu hədisi Əhməd, Əbu Davud və İbn Necr rivayət etmişdir. İmam Tirmizi bu hadisi sünnene eserinde rivayet etmiş ve böyle demiştir. Bu Hasan-garib hadistir. Muhammed yani İbn İsmail el-Bukhari demiştir. Buhari, rahmetullah, Tirmizi'nin şeyhi olur. Ve şeyhinin dediğini nakletmiş. Men mücahiden ummu Haniden hadis ettiğini bilmeyen Buxarın nə sözüdür? Varsın. Bilirsiniz, buxarın şərtləri çox ağır şərtlərdir. Dəqiq şərtlərdir. Baxım bir alimlər bu hədisin səhih olduğunu söyləmişlər. O cümlədən Muhammed Naqibdən Albani də Muxtafar əş bu hədisin səhih olduğunu vermişdir. Qeyd edək ki, Mücahid ibn Cəbir əl-Məqsumi 21-ci ilində dünyaya gəlmiş Ummuhani isə Əliqlən və Təqalibin dafatından az bir müddət sonra təqribən Hidrətin 40-cı və ya 41-ci dində dafat etməsidir. Üstəlik, Mücahid və Ummuhani kimin Hər ikisi məhkədə yaşayar. Demək, ehtimal edilir ki, Mücahid bu hədisi Ummuhanidən eşitməyə olsun. Büyək ehtimaldır. E İlə bu səbəbdən də gəsib alimlər bu hədisin təhiyyə olduğunu səyləmişler. Hadis-in rəbəsi, Ummu Hani, Bint Abu Talib ibn Abdülmuhtaib al-Hashmiyyə al-Məkkiyyə radiyallahu anhə, yəqəmbər səllələm əhməsi qızı, hem de Ali ve Cəhər'in radiyallahu anhənin doğma bazılarıdır. Ummu yani Hani onun küniyəsidir. Yani haninin anasıdır. Həm də onun dörd övladından birinin adıdır, Hani. Dörd övladı olmuş, onlardan birinin adı Hani. O, adla özünə küniyə götürülür. Adı isə bu badına Faxitə və ya Hintdir. Bu Muhani, radiyallahu anh, İslam dininin Məkkənin fətih günü qəbul etmişdir. Və Peyğəmbər s.ə.vələn 46 hədis əvayə edilmişdir. Burada radiyallahu anhə qədər verir ki, bir dəfə Rasulullah s.ə.v. məhkəyə gəldi. Bu, demək ki, Rasulullah s.ə.v. cəmid bir dəfə məhkəyə gəldi. Peyğəmbər s.ə.v. hizrət etdikdən sonra, cəmid 4 dəfə məhkəyə gəlmişdir. Qəzar ümrəsini yerinə yetirdikdə, yəni müşriklər Hudeybiyyədə müsəlmanlara ümrə ziyarətini yerinə yetirməyə mani olduqdan, Sonra növbəti il həmin ümrənin qəzasını yerinə edirdikdə. Məkkənin fətxində, Ciğana ümrəsində və bir də Liga Hədsinədə. Törd dəfə Məkkəyə gəlib Rasulullah s.ə.v. Rəvayət edilir ki, Ənəsdən Peygamber s.ə.v. neçə dəfər ümrə ziyarət etmişdi, deyə soruşdular. dedi törd dəfə. Zülqidər ayında müşriqlər onun yolunu çəkdikləri var. Məkkəyə girmədən dayandığı yerdə yerinə yetirdiyi Hudeydiyyə ümrəsi, müşriqlərlə sülh bağladıktan sonra növbəti zülqidər ayında yerinə yetirdiyi qəza ümrəsi, qənimətləri bölüşdürdüyü vaxt yerinə yetirdiyi ciğrana ümrəsi. Ciğrana bir yerin ağına. Rabi deyir ki, Bəs neçə dəfə həcc ziyarətini yerinə yetirmişdirləy soruşdum. Anas bir dəfə deyə cavab verdi. 4 dəfə Umra, o demək deyil ki, 4 dəfə məkkəyə oğul və məkkənin təsdiq də 5 dəfə məkkədə olmaq. Yox. Görürsünüz, 1-ci Umra Hudeybiya'da ol. Deybiyadan o yana buraxmırlar onlar. Olduğu yerdə saçını da götür, ehramdan da çıxır və Umrasını tamam yerinə getirir. Sasılarında dörd hörük var. Yani. Bu sizi çaşdırmışsınız. Peygamber səsəllərin səslarını qadın kimi hörməzmə? Özünü qadına oxatmazmə? İbn-i Həcər demişdir. Peygamber səsəlləmin səhər əsnasında səsları uzanıq, kurulmuş, və eylə bu sebebdən də onları hörüklemişdir. Və bu həzisi izah edən, bu Ali İbn-i Muhammed-i Ali İbn-i Muhammed-i Hərəvi, Cəmin-i Vəqqəl-i Şəh-i Şəməl demişdir. Bir çox ölçələrdə, hörmətli şəxsiyyətlər, saslarını hörməyi özlərini adət etmişlər. İndi de saslarını hörürlər. Lakin onlar saslarını Ön tərəfdən hörür və beləliklə də qadınlara bənzəmirlər. Belə ki, qadınlar saslarını arsa tərəfdən örürlər. Sasları on tərəfdən hörmək qadınlara bənzəməmək üçün kifayət edir. 29-cu ədv. Ənəf ibn-i Nalif R.ədələm demiş ki, Peygamber s.ə.v. sasları qulaqlarının yağarısına çıxar. Dikkat edirsinizmə? Eyni 24-cü hədisi kimidir? Bəslimon abu İsa attırmızı bu hədisi niyə təkrar rəvayət edib? Ənəkdən rəvayət edilmiş bu 24-cü hədisə bəncəsə də bu 24-cü hədisə 24. bəncəsə 29-cu hədistəki bu isna davarid olmuş hədisin məhnində Ərəbcə nüsb yox ənsaf deyilir. Bu da ərəb dininin nə dərəcədə zəngin olduğunu bir daha sübuda edirir. Belə ki, ərəbcə nıf yarısı, ənsaf isə bunun cəmi, yəni yarıları deməkdir. Belə olduğu təqdirdə hədif qulaqlarının yarılarına kimi tərcümə edilir. Hərfi tərcüməsi belədir hədif. Bu da ərəb dininin incəliyidir ki, iki sayda ismi cəm şəkilində olan vəslə vəsm etmək olar. Bu məsələyə dair bu ayəni dəlil gətirmək olar. Ayəyə diqqət edin. Etdikləri əməlin əvəzində Allahın cəzası olaraq oğur kişinin və oğur qadının əllərini kəsir. Baida Suresinin 38-ci ayəsi Diqqət edin. Oğru kişinin və oğru qadının əlləri kəsilsin deyirdikdə, onlardan hər birinin bir əli kəsilməsi, yəni cəmi iki əlin kəsilməsi buyurulur. Allah s.ə. bu ayədə, yə deyhimə demir, əydiyə humə bu şəkildə, fikir edinizmə? Bu da ərəzlə bu cür ifadə edilməsinin caiz olduğuna qalalət edir. Yəni, hədisin məhdində fayda olduğuna görə, Firmizi rahiməmullah bu hədisi təkrar gətirib. Bu hədisi təsəhiy hədistir. Abu Davud Nəsai hədisi rəvad etmiş və Muhammed Nasrədən Albani müxtəsərə Şümayl əsərində hədisin səhiyy olduğunu bildirmişdir. 30-cu hədisi İbn-i Abbas radiyallahu anhına demişdir. Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm saslarını alnına tökərdir. Müşriklər isə saslarını taz ayrardır. Ha, belə kitab əhli də saxlarını ağlılarına təkərdir. Peyğəmbər zələm Allahın ona buyurduqları istisnaq olmaqla, digər işlərdə kitab əhlinə uyğun hərəkət etməyi xoşlayardı. Sonra var isə bu saxlarını ta ayırmağa başladı. Bu hədisi Bukhari Muslim və Abu Davud revayə edilmişdir. Hədis səhiy hədistdir. Hədistə ravi Peyğəmbər s.ə.v kitab əhli kimi hərəkət etməsini xoşladığını xəbər verir. Bu da ya Peyğəmbərlərin hamısının hənif dinində və tövhid əgidlisində olduğundan, ya da kitab əhlinin haqqa bütbərəslərdən daha yaxın olduğundan onların etdiyi əməlləri etməyi xoşladığına qalalət edir. Yəni Peyğəmbər s.ə.v Buna görə onlar kimi əməl etməyi xoşlayardı. Xoşlayardı 70 zamanda. İbn Abbas rəva edir ki, Peyğəmbər s.a.v. Mədine'ə gəldikdə, Yahudilərin aşura günü oruç tutduqlarını görüb soruşdu ki, dedikler, bu nədir? Onlar dedilər, bu gözəl bir gündür. Bu, Allahın İsrail oğullarını, onların düşmənlərini xilas etdiyi gündür. Elə bu səbəbdən də Musa həmin günü oruç tutmuşdur. Peyqəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu, mən Musaya onun etdiyini davam etməyə sizdən daha haqlıyam. Sonra o həmin günü oruç tutdu və sahabələrə də oruç tutmağa əmr etdi. Lakin, qeyd etmək lazımdır ki, bu yalnız Peyqəmbər sallallahu aleyhi və sələmin həyatsa olduğu dövrə aittir. İslam dini kamil olduqdan sonra isə kitab əhlinin etdiyi bir əməli, ibadət məqsədi ilə etmək qadağandır. Peygamber Xalçələm hədislərin birində özlərini kafirlərə ofşadacaq müsəlmanları qınayıb demişdirsiniz. Siz özünüzdən əvvəliklərin yolunu tutub qarış-qarış ərək-ərək gedədirsiniz. Hətta onlar kərtənkələ yuvasına girsələr, belə. Siz də ora girəcəksiniz. Yəni, alçaq bir iş görsələr, siz də o alçaq işi onları oxşamaq üçün edəcəksiniz. Biz dedik, ya Rasulullah, yahudləri və xristiyanları mı dəst edirsən? Peyğəmbər Fəsələm buyurdu. Başqa kim ola bilər ki? Təhsil ki, indiki müsələm onlar istər sas üzümlərində, istər qeymlərində, İsterse başqa işlerde kafirlərə okşama, zan atır ve bununla da onları razı salacaqlarını cüman edirlər. Halbı ki, zəllâh Kuran şərimdə onların Müsləlmələrdən heç vaxt, razı qalmayacaqlarını həbər verir. وَلَنْ فَرْضَعَنْكَ الْيَهُضُ وَلَنْ نَصَارًا حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَ اللّٰهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَا اِنَّ اتَّبَعْتَ اَهْوَٰهُ Qaðəl-ləzi cəəkə minəl-ilm-i mələkə min vəliyəm vələ nəsir. <gülüyor> Sen, Yahudların və qatbərəflerin dinini təbi olmayınca, onlar kendine razı qalmayacaklar. Deh, yalnız Allah'ın hak yolu, doğru yoldur. Eğer səni gələn ilmdən sonra onların istəklerine uysan, onlara okşasan, onları yolunu tükətsən, onlar kim olmaqa atsan, Səni Allah'tan nə bir qoruyan, nə də bir xilaf edən var. Bunu Peyğəmbər fəlsə nə mədədir Allah'tan var? O Bu hədis, dediyim ki, səhiyy hədisdir, müxalibə müslim rəva edib. 31-ci hədis, yenə Ummu Hanin radiyallaha hə rəva edir. Mən Peyğəmbər xalq sələminin saslarında dört olduğunu görmüşəm. Bu hədisi tirmizirə vaat edilmişdir. Və Muhammed Nasrədin Albani müxtəsar şümal əsərində hədisin səhiy olduğunu bildirmişdir. Bu hədislə 28-ci hədisin arasındakı fərq bunların mənasında yox, ancaq ləhsindədir. Ona görə tirmizirəmə Allah bu hədisi təkrar Nə qədədir? Belə ki, bu hədislərin birində hörüyə ərəbcə qadəyir, digərində isə dafəyir deyilir. Beləliklə, bu fəsili üçüncü fəsili tamamladıq. Bu fəsildəki hədislərdən aydın olur ki, Rasulullah Sallallahu Aleyhi Və Sələmin saxları bəzən qulaqlarının yarısına, bəzən qulağının mərcəyinə Bəzən qulaqları ilə çiğninə arasına, bəzən çiğninə yaxın, bəzən də çiğninin üstünə satardı. Beş halda olar. Sual vermək olar ki, bu cür saf saxlamaq sünnədir mi? Əvəla, safsı tam qırxmaq səbəbsiz olaraq sünnəyəcəyibdir. Lakin saf saxlamağa gəlincə, belə davab verirsiniz ki, Hər kəs yaşadığı ölkəyə uyğun şəkildə və cəmiyyətə müxalif olmamaq şərti ilə istədiyi şəkildə saz saxlaya bilər. Bir şəhətləki, bu saç düzümü nə qadınların, nə də kafirlərin sazına bənzəsidir. Bənzə Bu xüsusda, rəva edilən hədistə İbn Abbas radiyallahu anhə demişdir. Peygamber s.a.v. özlərini qadınlara oxşadan kişiləri və özlərini kişilərə oxşadan qadınları lənətləmişdir. Digər bir həzifdə Rasulullah s.a.v. demişdir, hər kim özünü bir gözünü oxşadarsa, o kimsə onlardan sayılır. Bəlkə də onlarla bərabər qiyamət kimi həşr olunardır. Hər kimi özündür gözünü oxşadarsa, o kimsə onlardan sayılır. Növbəti fəsil, dördüncü fəsil. Rasulullah s.a.v.in saslarının qaranmasına dair vayid olanlar. Burada qaramaq deyildikdə sasların həm daranması, həm təmizlənməsi, həm də gözəl şəklə salınması nəzərdə tuturur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem saslarının ya özü darayar, ya da bunu onun üçün zövcələrindən biri edərdi. Saslarını darama xüsusunda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nə həddi aşar, nə də buna səhlənkar yanaşar. Yəni, nə dəyəqə başı sasını düzəllər, nə də onları baxımsız qoyar. Əksinə, vaxtdan vaxtda onları darayıb gözəl şəkli salardır saslarına və əyin başına fikir verməyən kimsələri isə qınayardır. Cəbir ibn Abdullah radiyallahu anhına edir ki, bir dəfə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bizə baş seçməyə gəldi və orada sasları dağınaq bir kişi görüb dedi, məhər bu adam paraq tapı bilmir ki, onunla saslarını səliqəyə talsın. Sonra o, üst başı şişli olan bir kişini görüb dedi, və bu adam su tapa bilmir ki, paltarını təmizləsin, hədislərdən açıq aydın görünür ki, Peyğəmbər s.ə.v. təmiz olmağı, gözəl görünüşlə görünməyi sevərlər. Və Rasulullah s.ə.v. bir hədisində deyilir ki, Allah s.ə.v. gözəldir və gözəl olanları sevir. 32-ci hədif Ayşə radiyallahu anh demişdir. Mən heyizli ikən sallallahu aleyhi və səlləmin saslarını darayardım. Bu hədisi bu xoğayı və nəhsə əravay demişdir. Hədisi səhiyyədistir. Bu hədisi qadının heyizli halda öz ərinin başını yumasının və saslarını daramasının caiz olduğuna Ha, belə, heyizli qadının övrət yerindən başqa digər əzalarının hamısının təmiz olduğuna qalib edir. Müslimin səhiyyində rəva edilir ki, Ayşə Rədəyəlləna demişdir, Rasulullah s.ə.v. məhsiddə ikən məni çağırıb, səccabən mənə uzat deyək qalib edir. Namaz qılan xalsa və yaxud həsir. Mən heyizliyəm dedim. O halda əlini məscidə uzatmaq istəmir, radiyallahu anhə. Görürüm, Peyğəmbər fasıləmə nə deyir? Deyir, şübhəsiz ki, sənin heydin əlində deyil. Yəni, əllərim Digər bir, bir həzifdə yenə, Ayşə radiyallahu anhə demişdir. Mən heydi su içər, sonra da bu qabı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi uzadardır. O da ağzını mənim ağzımın değdiği yerə qoyub su içərdi. Yenə hərlə olduğum halda söyüklü soyutma ətdən dişləyər. Sonra da onu Peyğəmbər sallallayevə sallanardı. O da ağzını mənim ağzımın değdiği yerə qoyub ətdən dişləyərdi. Vaydan olur ki, qarın hərzi olduğu halda yenə təmizdir təmiz sayılır. Onu nə evdən kənara sarmaq və ya onunla bir yerdə oturmamak və ya onunla bir yerdə bir yastığa baş qoymamak bütün bunların hafı sünniyə ziddir. Və kitab əhlindən bəzilərinin etdiyi bir əməldir. Nəhayət yenə bir hədistə Ayşə qədəlanır ki, mən heyzli Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm başını qızağıma sökəyər və Qur'an oxuyardı. Qur'anı görhər də oxuyur, Rasulullah sallallahu Əgər səhniz olmasaydı, o ora da Qur'an oxuyardı. Qadınınna o dyr yaxınlaşıb Qur'an oxuyardı. Əlbəttə ki. 30-cündədir. Nəcisinə Malik radiyallahu demişdir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm vaxtaşırı başına yağ sürtər taqqalını da tev-tev darayardı. Çox başına xidqə qoyar onun libası sanki ya satan adamın libası kimi yağlı olardı. Bu hədisi Bəğəvi Şəh-i Sünnə əsərimdə və bir haqi Şüab-ı İmən etmişdir. Hədisin istinadı zəifdir. Belə ki, keçən Rabi İbni Səbih hafizəsi zəif olan Saduq Yezid ibn Aban tarraqashi zayıf və etibarsız râvidir. Bu cəhətin hədisin ilk cümləsi səhihdir. Rasullullah sallallahu vaxtaşırı başına yağ sürdüyü Cümləsi səhihdir. Başına ağlamaq digər hədislərdə də təsdiqini tapıb. Səhih hədislərdə öz təsdiqini tapıb. Salman faizə r.əvəcədə ki, Peyğəmbər fəlsələm demişdir, hər kim cümə günü quç edib, bacardığı qədər təmizlənər, saxlarını yağlayar və ya evində olan ətir ilə ətirlənər, sonra cümə namazına gedər və cemaatın başının üstündən keçmədən bir təbəbət çəkilib, Allahın ona buyurduğu namazı qılar və bundan sonra imam kutbə verərkən susub dinləyərsə, həmin cümə ilə, ötən arasında olan kiçik günahları bağışlanır. Yenə bir hədistə İbn-Əbbas radiyallahu anhma demişdir, Peyğəmbər Fəlsələm saslarını darayıb yağladıqdan, izarını və ridatını geyindikdən sonra sahabələri ilə birlikdə Mədinədən Mədinədən Məhkəyə yığadışdır. Hər iki hədis Peyğəmbər Fəlsələmin saçlarına yağ sürtməyini dalarət edir. Saçqalını da vaxtaşırıb, daraması növbətə öz təxdiqini tapacaq. Lakin sonuncu cümlə çox başına xirqə qoyar libası sanki yağ adamın libası kimi yağlı olardı. Zəifdir. Münkardır hətta. Yəni, səhiyyədislərə zibdir. Belə ki, Rasulullah Azəsəlləm libası daim təmiz olmuş və sahabilərinə də libaslarını təmiz saxlamalı buyurmuşdur. Xirqə isə əmmamənin və ya araxsının altından qoyulan parsadır. Xirqəni başa yağ çəkildikdən sonra buyurlar ki, baş qeymi yağa bulaşmasın. 34-cü ədəz Ayşə Əliyyəlləna demişdir, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm yiyyunduqda, saçını daradıqda və əyək geyindikdə sağdan başlamağı sevərlər. Hədisi Əhməd, Buxari, Muslim, Abu Davud, Tirmizin, Nəsai və İbn-i rəvayət etmişdir. Hədisi səhədəsidir. Burada sağdan başlamağı deyilir. Buxarinin rəvayətində bu hədisi daha geniş verilir. Ayşı Rabay dedir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ayakkabılarını giyindikdə, sasını daralıqda, yuyunduqda və bütün işlərində sağdan başlamağı sevərdir. İqqət edin, bütün işlərində. Burada bütün işlərində deyildikdə ancaq əhtirama layiq işlər nəzərdə tutulur. Bu xüsusda İbn-i Qeyy İmrahim Allah demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ayakkabısını giydikdə, saslarını daralıqda, dəstəmaz aldıqda sağdan başlamaqdır. Ha, belə yemək yedikdə, su içdikdə, bir şey aldıqda və ya verdikdə bunu sağ əli ilə yerinə getirməyi sevərdir. Ayaq yolunda təmizləndik və s. ehtiram edilməyən işləri gördüyü zaman isə bunu sol əli ilə edər və ya sol tərəfdən başlayardır. Ayaq yoluna daxil olmaqdır, məhsibdən çıxmaqdır, Və s. bu cür işləri Peygamber s.ə.v sol ayaqa ilə başlayardı. 35-ci Abdullah ibn-i Muqaffəl r.ə. demişdir, Rasulullah s.ə.v tasları vaxt və vaxt qaramaq istisna olmaqla onları dəyəqə başı qaramaqı qadağan etmişdir. Hədisi Əhməd Əbu Davud tirmizi nəsə ilə vaid etmiş, hədisi Silksiləq-ül əhadisəs-səhiyyədə 520-ci hədistdir. Abdullah ibn-i Muqafəl, Abdu Abdullah ibn-i Əl-Muzəni əl r.ə. Peyğəmbər əl əsələmin sahabəsidir. Mədinədə yaşamış, sonra Bəsrəyə köçmüşdür. Hidrətin 60-cı ildə vəfat etmişdir. Bura və sahabə, Peyğəmbər əsələmin sasları vaxt-vaxt taramaq. Bir, bu hədisdən də nətidə belə nətidə çıxır ki, sasları tiz-tiz daramaq, dəyiqə çəkmək, sığa çəkmək bəyənilmir. Lakin ümumiyyətlə daramamaq da bəyənilmir. Saslar həmşə daranmış və əziyyətdə Bu da möminin gözəl görünüşlə olmasına daval edilir. 96 cı hədis Peyğəmbər s.ə.vələmin sahabələrindən biri rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbər s.ə.vələmin saxlarını vaxtdan vaxtda darayarır. Hədisin isməzində ki, 7-i dilinə bu xaliyyət etibarsız razımdır. Məhəmməd Nasrəddin Albani Muxtasər və Şəməl Əfəlində bu zəif olduğunu demişdir. Lakin hədisin mənası, mətni səhirdir. Vaxtdan vaxtda səslarını daraması digər hədislərdə öz təhdidini takıb. bu hədisdə sahabənin adı çəkilmir. Eğrəmbərin s.ə.v. sahabələrindən biri deyilir. Sahabənin adı çəkilməsə belə sahabələrin hamısı ehtibarlı ravi hesab olunur. Beşinci fesiyat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saksak kalındakı ah tüflər baride baride olanlar. Katayda <gülüyor> rahimahullah demiştir. Ben Enes ibn-i Malik'ten soruştum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saksılarını mı? Dedi, hayır. Onun icahlarında bir neşe ah tüflər var idi. Fakın, Abubakir haslarını xına və kətəm ilə boyayardı. Bu edisi, və Abu Davud ravayət etmiş, hədisi səhiyyədisti. Fəsildə ax ah tükrə bilir. Bu fəsildə əvvəşi birinci fəsibə ayıddır, Peyğəmbər sal Salasələmin xirqətində ayıddır. Müəllif bu fəsildə Peygamber sallallahu sallallahu sallamın sapsak kalınlığı abdikçilerin harada ve ne kadar sayıda olduğunu beyan edir. İndi okuyacağım hadislerde aydın olacak. Bu hediste artık o abdikçilerden başının hansı tarafında olduğu aydın olur. Her iki cidkahında bu kişilerde Peygamber sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu yine şərh çıxarır. Ənəs rəziyallahu bu dua istədilər, 790-lıq dostlarını boyamaqdır. Vaşil Əbu Bəkrəyə boyadığını xəbər verir. Həmçinin Müslim səhih əsərində yenə Ənəsdən rivayet edilir ki, lakin Əbu Bəkr və Ömər saslarını xına və kətəm ilə boya ərdir. Ömərin də belə etdiyini xəbər verir. Bu məsələdə təqabilər arasında ixtlav edilmiş, kimisi sas-saxqalı boyamağı xayis görmüş, kimisi də bunu etməməyi məsələt bilmişdir. Növbəti təsildə bu haqqı daha geniş danışacaq. Oldu. Hədistə xına və kətəm edilir. Nədir bu? Xına aydındır, sacı qoyamaq üçün işlədən həmin bitkinin yarbağlarından hazırlanan toz halında sarımsaq, kırmızıya çalar maddədir. Kətən də həmsinin sacı qoyamaq üçün işlədən bitkinin yarbağlarından hazırlanan toz halında qaraya çalan maddədir. Bu iki maddəni qarışdırıb sacı-saxqalı qoyadıqda qırmızı ilə qaranın orta bir rəngi alınır. Podsetim dərsdə Hənəfi məni Radiyallahu demiştir. Mən Resulullah sallallahu əleyhi və səlləmənin saçında və saqqalında cəmi 14 ağ tük çağırmışdı. Cəmi 14 ağ tük. Bu ağ yadınızda qalsın. Peyğəmbər sallalləhın üç yerində idi. Hər iki digəhında ağ dodaq şırımında və bir də başında nöbet hadisi de geldi, tağında orta nailesinde Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet edip hadis sahih'tir. 39. hadis Cenab-ı İbn Har'dir. demiştir. Ca'ber bin Samura'dan Resulullah sallallahu o demiştir. Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem başına yaxşı tüşdə başındakı ağ tüklər görünməs, yaxşı sədikdə isə bir neçə ağ tük görünərdi. Hədisi Əhməd Müslim nəsfə rivayet edib, hədis şeriyədir. Burada Rasulullah sallallahu başındakı ağ tüklər o qədər az idi ki, Saçlarına yağ vurduqda bu ağt tüklər görünməzdi. Bu demək deyil ki, Peyğəmbər (s.ə.s) onu başqa rəngə boyamışdı deyə bu ağt tüklər görünmür. 49-cü Abdullah ibn Umar (r.a) demişdir: "Peyğəmbər (s.ə.s) saç-saqqalında 20-yə yaxın ağ ah tük var idi." 20-yə yaxın Hədisi 14 hədisi bir-birinə yaxın hədislərdir. Bu hədisi Əhməd İbn-i Maci rəvayət etmiş. Hədisin əsnadında keçən Şureyq İbn-i Arzullah Ən-Nəxay şöhlük yol vermiş sadıq ravi olsa da, lakin digər rəvayətlərlə bircə bu rəvayə səhir sayılır. Muhammed Nasir ədin Albani muxtasir şümal əsərində bu hədisin səhir olduğunu demişdir. Abdullah ibn Umar Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab al-Adawi al-Qurashi radiyallahu anhu Resulullah az yaşlı sahabələrindəndir. Uşaq ikən İslam dinini qəbul etmiş, sonra da atası ilə birlikdə Mədinəyə hicrət etmişdir. Hendek döyüşündə iştirak etmiş və Ağaq altında beyət edənlərdən olmuşdur. Ən çox hədis rivayet edən 7 sahabədən biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 2630 hadis rivayet etmiştir. İbn Umar radıyallahu anhu'nun faziletine dair bir hadisi qeyd edək. Babsı Hafs'dan rivayet eder ki, Peygamber toxladı ona belə demişdir. "Həqiqətən Abdullah əməli salih bir adamdır." 41-ci hadis. Və 42-ci hadis. Şəhər səhv-bədəl oxuyub sonra izah edəcəm. İbn Abbas rəziyallahu anhu demişdir. Bir dəfə Əbu Bəkr Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə saçların ağarıb, ya Rasulullah deyir. Peyğəmbər sallallahu də ona: "Saçlarımı Hud, Əl-Vaqiə, Əl-Müsələm ammə yetesaləm və ilə Şəms-i Quburat deyə təavvuz verdi. İyər hədistə, Abul Cüheyfə, radiyallahu anh, demişdir. Sahabilər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə, görürük, şahsıların ağarı, ya Rasulullah, dedilər. Peyğəmbər sallallahu anh, onlara, şahsılarımın hud, onun qardaşları ağaqdı, deyə cavab edir. <gülüyor> 41-ci hədisi, Tirmizi, hakim rəvayət etmiş, hədis səhiy şey Silsilət-i hədif-i səhiyyədə ci hədistir. 42-ci hədisi ise Tabaran-i məcəm Kəbir əsərində rəuəyət etmiş və Muhammed Nəsər əbdən əbbəni məqtəsir-i hədisin səhiyyə olduğunu bildirmişdir. 43-ci hədisin rəuəsi Abu Cüheyfəl, Vahib ibn Abdullah əssüvəyə Rasulullah səllələlələlələləm az yaşlı sahabələrindən İbn Abbas'ın yaşlıqlarındandır. Burada, Ebu Bakır radiyallahu aleyhi və sələmə, sasların ağarıb deyəndə, tam şəkildə ağardığını qəst edəməyir. Yəni, saslarına dən düşür deməyə istəyir. Və, hədistə ki, sən hud, əl-vəqiyə, əl-mursələt, amma yətəsəəlun, yəni ən-nəbəd, və izəşəmsə qurəd, yəni ət təqvir, bunların hamısı Qur'an surələridir. Və bu surələrdə qiyamət barədə xəbər verilir deyə Peyğəmbər əzələm qiyamətin dəhşətindən saslarına tən düşdüyünü bildirir. Yoxsa ki, Rasulullah əzələmin sasları dünya işlərinə görə, dünyadakı çətinliklərinə görə Həqiqət budur. Qiyamat günündə Uca Allah Qurani-Kərimin El-Muzzəmmil surətinin 17-ci ayəsində buyurur: "Tə keyfətə takunə in kafaratum yawman yecəlu l Əgər küfr etsəniz, uşaqların, saslarının ağrıdağı günündən nədə yataq orqara daxırıq? Qiyamət gününün vəsvidir. Qiyamət gününün vəsvidir. Həmin gün uşaqların çörpələrin belə sasları təhşətlən, qorxudan ağrıdağıdır. Rəsullullah s.a.vəsələn bu xüsusda belə buyurur. Kim qiyamət gününü əyani şəkildə öz gözləri ilə görmək istəyirsə, qoy, əzə şəmsü kuvviraq, əzə səma unfaqraq, və əzə səma unşəqqaq surelərini, yəni, təqvir, intitar, inşıqqaq və buna bənzər sureləri oxsun. Hədissə, hədissə. Bu hədiss, bu fəslində keçən hədiss, Qur'an-ı kərimin müsəlmanın həyatı üçün nə dərəcədə faydalı olduğunu bir daha subuta yedirir. Elə ki, bu surələri oxumaqla adamın həyatı tamamilə xeyirə doğru dəyişir. Allaha olan təqvası artır. Bir çox insanların sasları isə dünyaya bağlı olduğundan, dünya çətinliklərinə görə Ağarır, belələrin də vay alınar. Bədbəxt insanlar və Peyğəmbər Tavsələm də onları bədbəxt hesab edib. Hədislərin birində Rasul Azəxan deyir, Dinarın qulu, dirhəmin qulu və zər-zibalı paltarın qulu bədbəxt olsun. Beləsinə bir şey verilsə razı qalar, verilməsə qəzəblənər. Beləsi bədbəxt olsun. Bazar canından çıxmasın və bədəninə batan dikəni çıxardacaq bir kimsə tapılmasın. Odur ki, gəlbilərə şifa verən Qur'anı oxumaq şəraitdir. Qalbinizi düzəltsin. Bir çox mütəssəriflərin rəyinə görə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmənin olmuş son ayəyə Ən-Nəbəl surəsinin 281-ci ayəsində Allah Subhanahu buyurur. واتقوا يوما ترجعون فيه Allahın huzuruna qaytarılacağınız gündən qorxun. Sonra hər kəsə qazandığının əvəzi müsbətin veriləcək və onlara zülm olunmayacaqdır. O günü düşünün. O gün Allahın huzuruna hansı əməllərlə sadiq Və nə davab edəcəksiniz? Əgər istəyirsinizsə ki, sizi həm Allah sevsin, həm də insanlar, Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmin ona bu sualı verən sahabəyə verdiyi davaba əməl edin. Dünyaya könül bağlama, Allah səni sevsin, insanların elində olana baxıllıq etmək. Həsədək varmı? İnsanlar səni seçsin 43-cü ədək. Aburinsə Teymi Teymi Rabəb demiş. Bir dətə mən oğlumla birlikdə Peyğəmbər Soləsələmin yanına gəldim. Mən onu gördükdə öz-özümə bu Allahın Peyğəmbəridir. Sallallahu aleyhi Onun əynində yaşıdır, əynində iki libas var idi. Saslarındakı ax tükləri isə Qırmızıya salırdı. Bu hədisi Əhməd Əbu Davud Nesari və Tirmizi rəva etmiş, və Muhammed Nazirəddin Albani müxtəsəri şimal əsərində hədisin səhiyy olduğunu demişdir. Hədistə Peyğəmbər s.ə.mənin əynində yaşıq rəngli iki libasın olması olumək deyil ki, bu libaslar xalis yaşıq rəqdə Yaşılın qaraya çalan rəngi də ola bilər. Üzərində xətlər və s. ola bilər. Və iki libas deyirdikdə, qurşaqdan aşağısını və qurşaqdan yuxarısını örtən izar, rida və yaxud fitə və bülüncək nəzərdə tutulur. Saslarındakı ax isə qırmızıya çalırdı deyəndə, bu o demək deyil ki, qırmızı rənglə onu boyamışdır. Hey. Nöqət fəsli buna daha geniş faydalanacaq yerəcək. Ola bilsin ki, yağ sürtdüyünə səsi qırmızı yaşanır. Göstərdiyim hədis sonuncu bu fəslinin sonuncu hədisi Sinan ibn Harb demişdir. Cəbir ibn Samuradan Rasulullah sallallahu əleyhi və ah, düş, var idi mi deyə soruşdular, dedi: Rasulullah s.ə.v-in başında elə də çox ax tük yox idi. Yalnız qarındakı bir neçə ax tükdən başqa. Başını yağladıqda isə yax o ax tükləri gizlədə sanki görünməz olar. Hədisə Əhməd hakim, Ələdiyyətimiz və Muhammed Nazırıq bin Albani onun səhiyy olduğunu bildirmişdir. Bu hədisin mətninin vəssin barəsində də Əbəcədlər də Allah'tan qan istey müdirşi. Allah Subhanahu bizlərə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə oxşamağı, həm zahiri görünüşünü, həm də sünnəsini əməl etməkdə bizi onun yoluna müvəffəq etsin. Amin. Ömrümüzü axırına qədər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmənin sünnəsindən möhkəm yaxşan möminlərdən etsin. Amin. Bu dünyada mömin kimi, bizi canımızı alıb nümünələrə qovuşdursun. Amin. Subhanek Allahumma wa bihamdika ashhadu an